Binecuvântarea Domnului peste voi toți, Poate să-i dar și poate să-i iubire de oameni Totdeauna cu își purulea și-n vecii vecilor. Amin! Slavăție, Hristoasă, Dumnezeu, În uvește-n asus, Slavăție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duci, Și acum și purulea și-n vecii Doamne, este Doamne, este Doamnul meu este. Pe ați ținut de sârbule bine cu minte astăzi. adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunea tracturată ma ceasane. Coale ce institui savitulul Ieromonah Naeta Mergatornoi și Vodazătorului Ioan, a care pomenirea s-avršim. Alecelu i në prusinsë, përin të lu i nosë, joan vërë deorë, patriarchë u Constantinopë, lë alësinë, së dreqë, së dë mesësë, përinësë, joachim i shana, në shpëndërë, tuturë sfinësë i lorë. Së ne mili astës, ne mënti astës, vërë noi ka në bunë, shi de oamen i O Seu nome é o nosso, o Seu nome está entre nós. Om. A nome da Táta, do Isal filho do Isal, Sunto, do ideal com os prédios, do a proclamou, o príncipe de si, o final de si, que vias o simples Întotdeauna atunci când, din de Duhul Sfânt, un om cuvincios, care era ca un vas ales al lui Dumnezeu, spunea câte ceva, oamenii nu înțelegeau pentru timpul acela. Credeau că aceea este o prorocie și trebuie să se împlinească, dar nu știau când și mureau în acea așteptare. crezând că ea se va întâmpla cândva. Așa s-a întâmplat încă de la începutul ierei creștine, am putea să spunem, a credinței în Dumnezeu cel adevărat după ce omul a pierdut cârma după potopul lui Noie, începând cu a cării s-a descoperit Dumnezeu. Atunci când s-a dus în munte cu fiul său Isaac, ca să-l pentru dragostea lui Dumnezeu, el s-a dus, dar îngerii au primulina să nu-l înjunghe pe fiul său mult așteptat. Și aceea nu era decât a Prorocie că va veni Fiul lui Dumnezeu și se va lăsa omorât pe crucea Golgotei. A văzut atunci prin jertfa lui Isa care avea să se întâmple și oprită de Înger nu s-a întâmplat. Prorocesc jertfa lui Hristos pe Cruce. Avea să vină prorocul Isaia care avea să spună, insuflat de Duhul Sfânt, iată eu trimit glasul în glasul Domnului Impusie, care strigă în cele strâmbe, neteziți cele colțuroase. Lumea credea în prorocul Isaia că era de mare vază, în popor iudaic la timpul acela. Și implicit credea și în ceea ce spunea ca, că vorbele lui erau trimise de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu puteau să înțeleagă. Mulți adormeau somnul de veci în acea așteptare. Avea să vină prorocul Maleahii care spunea, iată eu trimis pe Îngerul meu, înaintea feței tale, iarăși nedumerire cine era glasul care avea să strige în pustie, cine era Îngerul care era trimis înaintea feței Domnului, gătiți ca la domnului. Razche din ceros, după cum am spus, ce de trebuiau să se împlinească, dar nu când voia omul, sau aiurea, ci numai când desea de cuvință Dumnezeu să se întâmple. Așa cum soarele, înainte de a răsări, parcă știmite un misionar al său pe cer, luceaforul de dimineață, vestindu-i apariția lui dătător de viață pământească, așa și venirea Mântuitorului avea să fie arătată de acest lui Timpul apropiindu-se, păcatul a ajuns la culme, păcatul de care se zguduia și cerul pe care îl făceau oamenii, Păcate cu tremurătoare, rana era cu omul avea mai respira, datorită păcatelor. Toate acestea trebuiau să se împlinească, și dacă au fost prorocite, iată că aveau să se împlinească acele frumoase prorocit în fața poporului Iudeu și rămas. până în veci minune, ceea ce s-a întâmplat acu' două mii de ani. Erau doi bătrâni, arhiereul Zaharia care sungea bisericii în Ierusalim și bătrâna lui Elisabeta, foarte cuvincioși în viața lor, după Dumnezeu, dar tristețea le coprășea ființa, fiindcă nu aveau copii. Au apus în bătrânețele lor și acum erau niște morți până a mai naște copii. Așa cum, dragi credincioși, vedem de multe ori în viața noastră, când cerem câte ceva și așteptăm, parcă ne istofim în acea așteptare cu atât mai mult acești doi bătrâni se topeau de așteptare de a le cânta în viața lor, un copil de a descânta acele frumoase clipe să laibă în curtea lor. Dar Dumnezeu n-a binevoit. Când arhieleul fiind rând la biserică, tămia. Iată, din porunca lui Dumnezeu a venit un tânăr lângă el și i-a spus, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea și vei avea un copil parte bărbătească, să-i pui numele de Ioan. El s-a îndoit puțin. Cum ai apărut o aici unde numai eu trebuie să intru? cine ești tu de spui acest cuvânt de vreme ce eu sunt un om mort precum și bătrâna mea soție este îmbătrânită și moartă în a mai naște. Fiind să menționez că atunci arhereii erau căsătoriți în vecea feche. Dragi credincioși, atunci are Îngerul îi spune, eu sunt arhanghelul Davil și sunt trimis de la Dumnezeu. Ce încredințare să am eu? Iată-ți dau încredințare că nu vei mai putea vorbi până când se vor împlini acestea. Acest lucru minunat avea să se întâmple tocmai în luna septembrie când evrei aveau unul din cele trei praznice ale lor, întinderea corturilor. Așa s-a făcut că el a rămas mult. toată lumea care a la slujbă și a dat seama că el a făcut o vedenie, ca întârziat și totodată când nu-i mai puteau putea auzi glasul lui, și-au dat seama ce ceva se întâmplă dumnezeiește. S-a dus acasă, după ce și-a terminat săptămâna de rând, bătrâna lui a renviat pentru o cripă și iată că în pântăcele ei a să, să se zidească din poruncă dumnezeiască acel lui ce găstea venirea Domnului. Fruncul a crescut nou. luni de după firea omenească. A venit vremea și a născut. Când au venit preoții să-l taie împrejur și să-i pună numele, s-au gândit să-i pună numele Zaharia, dar mama a stat împotrivă și a spus nu, să nu-i puneți acest nume, ci să-i puneți numele Ioan. Jesunt Andrei Isabel tan afos încredințată de către arhanghel că la bătenește va naște fiu și a spus și ei a ți-a răș lucru ce nume să-i pun. Iată drastic de gioș singurul proroc din toată istoria bisericească care este prorocii. Sunt Ioan botezător Când a spus că, iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței, îl vesta pe el în austeritatea care avea să trăiască trupește ca un înger într-un. Într-adevăr, acest lucru avea să se întâmple din cauză că Ioan Botezătorul s-a născut cu șase luni înaintea Mântuitorului. Când Maica Domnului a fost vestită de înger că va naște prunc și numele Lui va fi Emanuil, în momentul acela a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Să nu ne gândim ceea ce s-a plămădit în pântă cele ce Domnului în chip firesc omenează. este peste înțelegerea îngerească, nu mai zicem omenească, zămisirea Domnului Hristos în pântecele fecioare. Acest lucru avea să se întâmple în 25 martie. Așa s-a cutremurat fecioara ca a nui ceea ce s-a întâmplat în ființa ei trupească. Cui avea să-i spună? decât să se ducă la cea mai apropiată prietenă a ei, bătrâna Elisabeta, cale lungă până la ea. Dar totuși s-a dus. Această cale și întâlnire a o arată în Sfânta Evanghelie Evanghelistul, că Fecioara a rămas împregată cu pruncul Isus. S-a dus la Elisabeta care era șase luni de când pruncul era în pântă cele ei, pruncul despre care vorbim astăzi, Ioan Bărăzătorului. Când s-au îmbrățișat pentru întâlnire, pruncul din pântă cele Elisabete de șase luni a făcut închinăciune pruncului nou zămisiv în pântă cele Fecioare. De el încă nenăscut era prins de Duhul Sfânt, l-a cunoscut pe Cel care a să-L boteze mai târziu și a văzut să despre El. Ioan Botezătorul născându-se a primit numele după cum a venit Îngerul din poruncă dumnezeiască din tăierea împrejur numele de Ioan. Era mare tulburare în timpul acela în Ierusalim. Nu pentru tot Ierusalimul care credea în Dumnezeu, ci pentru rabinii și dovești care simțeau cu duh că se împlinesc prorociile. Și când s-a născut Hristos și au venit magii din îndepărtata Persie și l-au întrebat pe Erod care stăpânea atunci în Ierusalim. Unde s-a născut fouul, împărat, e ro că nu a aflat locul unde s-a născut pruncul. Să ducă să omoare, a trimis ostaș să o stașă, o mare în tot ținutul iudeii pe toți pruncii de doi ani, mai înșos, cum spune Sfânta Evanghelie. Pruncul Iisus, Din poruncă dumnezeiască avea să meargă în Egipt să fugă împreună cu mama lui și cu bătrânul Iosif. Și companion de călătorie era un măgăruși. Așa avea să scape cu piață, să nu vă împuținați la suflet, că lui Dumnezeu o are era greu să trimit un înger ca să-l apere pe plumb, nu, ci din contra, a lăsat Dumnezeu firea pământască, că era pământant de acum plumb cu Iisus și să se apere de acum. Dar ca să creadă oamenii, adevărul sinte Scripturi nu cum s-au rătăcit și sunt armenii, monofiziții care nu cred în firea pământeasta a Mântuitorului. A lăsat această fugă a Domnului în Egipt din mai multe motive să arate că este om și fuge de răutatea omului. Să arate că El a venit să sfințească pământul și a călcat și în Egipt, unde era mare păgânătate și vrăjitorie. Ce avea să se întâmple în timpul acela cu Ioan? Fiindcă era în tinodurile iudeii, era în pericol de moarte și el. Și elor a auzit. De nașterea lui Ioan că s-a vestit în toată lumea iudaică atunci că s-a născut un prun și el a fost vestit de înger și îngerul s-a arătat tatălui lui și mamei lui și ca adeverire că a venit îngerul l-a muțit pe tatălui. Și mai mare adeverire, când a venit preotul să-l în prejur, a scris pe o tebliță, tatălui numele Ioan să fie numele. Și atunci s-a dezegal limba. și toate aceste minuni adunate în jurul pruncului nou născut, a căruia nașterul Selvama astăzi, au străbătut ca un... fujer ca un tunet în Ierusalim până în urechile păgânului rom. Și fiindcă el era un om mortar în toate faptele trupești, îi era frică că vine un împărat să-i ascaune. Și mai venind și magii și spunând că unde s-au născut că s-a născut lor împărat, a trecut la acest Groaznic sacrilegiu de a omorât 14.000 de prunși. Crezând că în numărul acestora pe care a găsit de la doi ani în șos va fi și acesta care s-a născut. Îl presupunea pe Ioan, botezător, că ar fi. Și când s-a dus la casa lui Ioan, Era numai bătrână Elisabeta, acasă cu pruncul. Nu l-a mai găsit că a fost vestită mama pruncului să ia pruncul și să fugă. Și a fugit în munte. Ostașii goneau după ea să ajungă și să-i ucidă pruncul. Și atunci, ajuns în fața unui munte, s-a rugat muntea lui Dumnezeu, despică să salveți pruncul. Și atunci, în chip nefiresc, s-a despicat muntele și a primit în lui, făcându-i să peșteră mama cu pruncul proaspăt născut. Înfierbântați de mânie drăcească, Ierod și a lui, negăsindu-l pe prunc acasă, s-au dus la Zaharia în Erusalim. Și l-a întrebat unde ți este copilul nou născut. A spus, nu știu, eu sunt aici și sujez Domnului. Eu l-am lăsat acasă cu mama lui. Dacă nu vei spune unde este, că noi am trimis la casă și nu l-am găsit, atunci te vom urmărâi. De vreme ce nu știu ce răspuns să vă dau. Și în cruzimea de avolească au scos... Abia și atea dââtul lui lui Zaharia, în locul acesta unde predică preotul. Spune Sfânta Istorie că sângele Sfânta lui a prorocului Zaharia, așa s-a închegat pe marmura din fața sfântului Altar că nu a mai putut fiștea acel sânge. Și rămâne mărturie. În ceasul judecății de ceea ce au făcut iudeii, din cauză că și de sângele lui Zaharia tot ei sunt vinovați. Și nu o spun eu, Sfintele Scripturi spun că veți fi trași la răspundere de toți sângele care a curs de la Avel până la prorocul Zaharia ucis între biserică și altar. Iată până unde poate duce mânia omului. nici o fiară sub soare nu poate îmbrăca mânia fiarei de om. Pruncul a scăpat în munte. Acolo muntele și-a despicat spântăcele și a, -a făcut-o peștele. Mama lui la câteva luni avea să moară iar pruncul a rămas în custodia custiului. Acolo avea să crească în cea mai grea austeritate. Un finic a venit parcă să-l ajute. A crescut acolo în izvor de apă și când era foame pruncul și-a plecat să-și dea rodul. După ce se rănea pruncul în singurătatea aceea, iar crângele se ridicau. Copilul a crescut numai cu Duhul lui Dumnezeu, În cea mai grea osteritate trupească, cum spunea Sfântul Grigorie, uscarea trupului usucă păcatul. De din acest motiv a și fost prorocit că acesta va fi îngerul în trup. Păcatul de el nu s-a atins, fiindcă era stors trupul de atâta o steneală. Păcatul nu-și mai găsea acea căldură unde să se așeze. S-ați văzut când trupul este sănătos, rănit și mai ales plin de orgoli și de mândrie, păcatul se lipește precum musca de ce este mort. De sunt Ioan avea ce să se lipească. El este pictat adesea tip de om cu aripi de Înger. Într-adevăr această viață care a dus-o în la uscat trupește, i-a scuțit mintea și limba, că atunci când a venit în vârsta desăvârșită, avea să iasă la propovăduire și acolo unde era demonstrat, mustra păcatul între idei, mărturisindu-i ipotezat doar cu apă. Era foarte prețuit în toată iudeia. Nimeni nu se putea atinge de el cu S-a dus vestea vieții lui și a propovădii lui până în urechile lui Ierod. Dar nu se puteau atinge de el. Până în ziua când Dumnezeu a decis ca să se arate din nou răutatea omului. Veneau iuteii la râul Iordanului și ascultau cuvintele, dar el fiind om înduovnicit le vedea ca într-o carte ascunsul inimii lor și mustrau zicându-le, Puite-ne pârcă, pentru ce ați venit la pârâul Iordanului? Vedeți barda la rădăcina pomului? De ce mi numea puite de năpârcă și nu le zicea oameni, pervers sau în alte cuvinte? Năpârca este singurul animal care roade pânte cele mamei și o omoară și așa se naște. Îi asemenea pe Iudei cu năpârca din cauza că i au omorât pe toți prorocii și pe toți drepții care le vorbeau ca să-și să, se, să -și îndrepte cărările vieții și apoi după ce omorau peste zei sau sute de ani să lăudau cu onoarea lor, cu sala lor. În acest motiv și Sfântul Ioan îi numea în felul acesta. Îi muzdră că vedeți barda la rădăcina copacului. Vedea barda lui Hristos. Vedea Hristos deja ca să propovăduiască și se plătina tot edificiul sinagogii. Nu sinagoga în sine. era sfântă de la Dumnezeu, a slujitorilor sinagogii. Câți pui de că sunt astăzi, dragi credincioși! Prin ecumenism, numai năpârc să au născut. Se laudă în Sfinții Părinți, dar de fapt îi omoară prin a ceea ce au făcut și au murit pentru ceea ce au făcut Sfinții Părinți. Dragi credincioși, acest Sfânt Prum, prorocit de Sfinții Proroști, am sărbat astăzi și nu cu 13 zile în urmă, fiindcă astăzi este sărbătoarea nașterei lui lăudată de Sfinții Îngeri. Îl rog pe Sfântul Ioan care va ședea lângă Mântuitorul ceasul judecății să nu ne uite și pe noi să pun un cuvânt bun, căci cu grea stăneală ne-am adunat astăzi cu toții din multe părți ale țării în același Hristos, în același Domn, în aceeași crevință, în același botez. Mulțumesc Bunului Dumnezeu, mulțumesc prasfințiților Arherei Teodose, Dionise, acelor las preoți lăsându-și grijile lor, ce au venit astăzi, Să aducem laudă acestui sfânt frum, părinților lui și a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia le dăm slavă și cinstă în vecii vecilor. Amin.